після душевних розмов з табірним лікарем Славком, Діана дещо розумілася на медичній термінології. Хоча й так було зрозуміло, що справи її кепські. І хоч французький лікар щось розповідав про якісь ящики із новими ліками, які Жаклін повинна роздати хворим згідно з інструкцією, Діана не залишала собі сподівань стати на ноги. Тіло її горіло у лихоманці, груди стискав біль, що ставав нестерпним під час нападу кашлю. Та й кашель тепер був дуже постійним, глибоким, стягучим харканням. Їсти не хотілося зовсім, навіть після кількох промовлених слів сили залишали її. Поступово почалася задишка, жінка вкрилася рясним потом. Все це не сховалося від уваги лікаря. Наостанок він ще трохи пом'яв вісь живіт і заспокійливо усміхнувся. Все не так погано. Вставайте з ліжка, виходьте на свіже повітря, тільки не під пряме сонячне проміння. Більше рухайтеся, харчуйтеся і вживайте ліки. Сьогодні чергує Жаклін. Вона вам усе пояснить та не віддуватиме вас. А я з вашого дозволу прощаюся. Мабуть, брехня – обов'язкова потреба лікарів, так би мовити, їхня професійна риса. Виразні зелені очі Жаклін були сповнені співчуття та жалю. Контраст зі спокійним голосом, обличчям лікаря був неймовірний. Але Діана не переймалася цим. Її навіть розвеселив той факт, що вона ще й досі жива. Підземні каменоломні мало кого залишають живими. Діана часто бачила, як швидко згасали сильні мужні чоловіки, як вмирали від запалень кремезні вояки. А про неї правильно сказав лікар-студент Славко. Ти як старий незмащений віз, рипиш, грюкаєш, губиш частини та їдеш і їдеш. Голос зовсім не засмучував її. Все життя вона клювала, наче пташка. А після праці на лісозаготівлі організм навчився харчуватися лише з внутрішніх джерел. А важка праця для колишнього зека теж не смертельна. недарма чотири роки вчилася не працювати, а вдавати. Шкода тільки було так дурно помирати наприкідці війни у газовій камері серед повного безправ'я та приниження. Відірване здоров'я неминуче призвело б її до страти, але табір звільнила радянська армія. Непритомна ув'язнена з номером 26408 на руці вже перебувала в розподільнику кремаційної печі. Замить до смерті. А потім усіх радянських, італійських, чеських, французьких, колишніх невільників повезли до шпиталю. Діана опритомніла і одразу ж побачила лікаря Мен'є. За десять хвилин спілкування жінка встигла помітити, що в нього гарні долоні з тонкими, довгими пальцями, овальне обличчя й тонкий з маленькою горбинкою ніс. Очі, брови та волосся були чорні, дещо запалі щоки надавали інтелігентності. Дводенна неголеність вказувала на брак часу та додавала зовнішності загадковості. Не йшлося про кохання з першого погляду, проте Діані дуже хотілося, щоб в останні хвилини з нею залишився цей образ. Увечері Діана слухняно проковтнула всі пігулки та терпляче перенесла заштрики. Медсестра з півхвилини розмірковувала. Де б знайти м'яке місце для ін'єкції? Діана відчула, що їй дали щось жарознижуюче та снодійне. Вранці вона прокинулася з важкою головою, стримуючи напад кашлю та відчуваючи загальну слабкість. Сусіди по палаті зі співчуттям спостерігали, як хусточка, яку Діана притуляла до рота, швидко червоніла. Тут усі були сухотні. Ланевська була, Безнадійна. Поруч лежала дівчинка-італійка. Мабуть, вона була свіжою квіткою, коли потрапила з соняшних галявин у темні підземелля Лінца. На щастя, ув'язнення тривало недовго, але сухоти вона отримала. «Ось кому потрібне лікування», – подумала Діана. «А мені тільки агонію подовжувати». Сусідка виявилася балакучою, веселою, знала французьку, її звали Марія. Виявилося, що вона жила в місцевості на кордоні з Францією, серед безкрайніх виноградників в казковій країні вічної весни. Усі її брати загинули в партизанській війні. Ось вона і вирішила стати месницею. Військова кар'єра Марії була недовгою, але це її не засмучувало. Головне, казала вона, що війна скінчилася і можна повертатися до нормального життя.